Pe 4 aprilie, biserica ne cheamă să-l cinstim pe preacuviosul Iosif Imnograful, un mărturisitor luminat al dreptei credințe și un alcătuitor de cântări ce hrănesc sufletele credincioșilor de veacuri. Acest sfânt, prin viață curată și nevoință neîncetată, a devenit un simbol al biruinței ortodoxiei asupra erezilor, lăsându-ne moștenire o bogăție duhovnicească neprețuită în imnele sale. În acest context duhovnicesc, ne aplecăm asupra vieții sale pline de încercării și minuni, care ne arată puterea Harului Dumnezeiesc în omul smerit. Sfinții zilei, 4 aprilie, Sfântul Ierarh Iosif Imnograful, făuritorul de canoane și lauda bisericii. Originar din eparhia Siciliei, Sfântul Iosif s-a născut din părinți binecredincioși, Plotin și Agata, care i-au sădit în suflet dragostea pentru scripturi. Viața sa a fost marcată de pribege încă din tinerețe, când, din pricina invaziilor agarenilor, a fost nevoit să părăsească patria natală împreună cu familia sa. Ajuns în Tesalonic, inima s-a găsit odihnă în chipul monahicesc, îmbrățișând o asceză aspră care avea să-i pregătească sufletul pentru marile daruri de mai târziu. Nevoința aspră și paza minții închilia din Tesalonic. În mănăstirea unde s-a sălășluit, fericitul Iosif a ales calea cea strâmtă ale pădării de sine. Pământul îi era pat iar o simplă piele de animale îi slujea drept așternut, în timp ce hainele sale erau pe măsura sărăciei pe care și-o asumase pentru Hristos. Hrana sa era redusă la stricta necesitatea a supraviețuirii, constând în puțină pâine, iar setea și-o potolea cu apă, amintindu-ne de disciplina neclintită a părinților din pustie. Petrecea nopți întregi stând în picioare la rugăciune, însoțind privegherea cu nenumărate în genuncherii. Lucrul mâinilor sale era caligrafia. Dar mintea sa nu se desprindea nicio clipă de la meditația asupra cuvintelor sfinte. Această stăruință i-a adus o înțelepciune adâncă și o bâlândețe negrăită, făcându-le vrednic de treapta preoției, pe care a primit-o cu mare smerenie. Mărturisirea icoanelor și încercarea temniței Mutându-se la Constantinopol împreună cu Sfântul Grigorie de Capolitul, Sfântul Iosif imnograful s-a văzut prins în vâltoarea erezei iconoclaste. Rugat de credincioși să meargă la Roma pentru a cere sprijin împotriva prigonitorilor, el a fost capturat pe mare de barbari și dus legat în insula Creta. Acolo, în întunericul închisorii, sfântul a devenit o lumină pentru ceilalți deținuți, învățându-i taina mântuirii și scoțându-i din robia deznădejdii prin rugăciune neîncetată. În acel loc de suferință, s-a petrecut o minune care avea să schimbe soarta bisericii. Un bărbat cu înfățișare sfântei s-a arătat, Dându-i o cărticică și îndemnându-le să citească. Cuvintele pe care Sfântul le-a rostit atunci au rămas ca o pecete a speranței. Grăbește, îndurate și sârguiește ca un milostiv spre ajutorul nostru, că poți voind. Chiar în acea dimineață, împăratul Teohil, prigonitorul icoanelor, a trecut la cele veșnice, iar biserica a redobândit frumusețea cinstirii sfintelor imagini ale Mântuitorului și ale Sfinților Săi. Darul negrăit al alcătuirii imnelor sfinte. După eliberare, Sfântul Iosif imnograful s-a întors în cetatea împărătească, unde a actitorit o biserică în cinstea Sfântului Apostol Bartolomeu. Dorind cu ardoare să împodobească praznicele cu stiuri alese, el a primit un semn dumnezeiesc. Apostolul însuși s-a arătat, punându-i Sfânta Evanghelie pe piept și binecuvântându-le din acel moment, gura s-a devenit un izvor nesecat de laude duhovnicești, scriind canoane și tropare cu o ușurință care îi uimea pe toți. Conform vieților sfinților pe luna aprilie, mulți credeau că el doar recită texte învățate anterior, însă adevărul era că Harul Dumnezeiesc era cel care îi dicta versurile. Chiar și în timpul exilului în Cherson, provocat de miustrarea curajoasă a cezarului Barda, sfântul nu a încetat să dea slavă lui Dumnezeu prin scrisul său. După o viață dedicată pazei sfintelor vase și întăririi ortodoxiei, a răposat în pace, lăsând în urmă o moștenire liturgică fără egal. Calendar Ortodox 4 aprilie ne reamintește astfel că frumusețea cântării în biserică este rodul unei gertfe personale adânci. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Ghirge din Maleo, Sfânta Muceniță Fervuta și Sfântul Zosima. Dincolo de prăznuirea principală, ziua de astăzi ne pune înainte și alte modele de sfințenie, de la asceța ai pustiei până la fecioare mucenițe care au preferat moartea în locul pângăririi sufletești. Sfinții zilei 4 aprilie ne oferă o imagine completă a diversității căilor prin care omul se poate un cu Dumnezeu. Sfântul Cuvios Gârghe din Maleo Trăind în secolul al 9-lea, Sfântul Gârghe a refuzat onorurile lumești și căsătoria pregătită de părinții săi pentru a alege singurătatea muntelui Malea din Peloponez. Acolo a adunat în jurul său numeroși ucenici, fiind considerat un înger pământesc datorită curăției sale. Dumnezeu l-a înzestrat cu darul vederii cu duul. Sfântul reușind să-și prevadă sfârșitul pământesc cu trei ani, înainte de a se muta la Domnul. Sfânta Muceniță Fervuta, sora sa și tovarășele lor. Mărturia Sfintei Fervuta este una de o forță cutremurătoare, petrecută în Persia secolului al IV-lea. Fiind de o frumusețe neobișnuită, ea a atras privirile vrăjitorilor și ale judecătorilor de la curtea împăratului Sapor. Refuzând cu fermitate toate propunerile de căsătorie, ea a mărturisit. Sunt creștină și sunt mireasa lui Hristos. Pentru acest refuz și pentru credința ei, a fost acuzată pe nedrept de vrăjitorie împotriva împărătesei și a suferit o moarte martirică atroce, fiind tăiată în bucăți. Cununa ei a fost răsplata pentru statornicea sa neclintită în fața ispitelor lumii. Sfântul Cuvios Zosima Cunoscut mai ales pentru întâlnirea sa providențială cu Sfânta Maria Egipteanca, Sfântul Zosima a fost un model de asceză în mănăstirile Iordanului. El este cel care a avut binecuvântarea de a o împărtăși pe Marea Pustnică și, ulterior, de a îngropa trupul sfințit de nevoință. A trecut la cele veșnice în anul 560, la vârsta matusale mică de 100 de ani, fiind un pilon al spiritualității sinaite și iordanene. Sfinții cuvioși Teona, Simeon și Forvin. Acești trei cuvioși, pomeniți împreună, a urmat calea sfințeniei prin liniștire și rugăciune, săvârșindu-și viața în pace. Ei ne învață că mântuirea se poate lucra și în tăcerea chiliei, nu doar prin mari fapte publice, dacă inima este în întregime dăruită lui Dumnezeu. Sfântul Teona, Arhiei Scopul Tesalonicului Trăitor în secolul al XVI-lea, Sfântul Teona a parcurs treptele desăvârșirii în muntele Atous, la mănăstirile Pantocrator și Simonopetra. A fost un ctitor de mănăstiri și un păstor devotat pentru credincioșii din Tesalonic. Viața sa demonstrează continuitatea Harului în biserică, fiind un exemplu de erarhaș care a împletit perfect administrarea bisericească cu rugăciunea isihastă. Calendar ortodox 4 aprilie încheie astfel o enumerare de destine sfințite care strălucesc în veșnice. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Cum ne poate ajuta exemplul Sfântului Iosif, imnograful, în rugăciunea noastră zilnică? Sfântul Iosif ne învață că rugăciunea nu trebuie să fie doar o obligație, ci o stare de spirit. Putem aplica acest lucru încercând să transformăm fiecare activitate în doxologie, folosind scurte rugăciuni sau fragmente din canoane pentru a ne păstra mintea conectată la Harul Dumnezeiesc, chiar și în mijlocul agitației cotidiene. Ce lecție ne oferă martiriul Sfintei Fervuta în privința valorilor noastre? Lecția Sfintei Fervuta este una a integrității absolute. Într-o lume care pune preț pe imagine și compromis pentru ascensiune socială, ea ne îndeamnă să ne păstrăm valorile creștine intacte, chiar și atunci când presiunea exterioară este imensă. Aplicarea practică este curajul de a spune nu compromisurilor morale, indiferent de cât de fascinante ar părea avantajele lumești oferite. De ce este importantă figura Sfântului Zosima pentru smerenia noastră? Sfântul Zosima Deși era un călugăr îmbunătățit, a avut smerenia să recunoască Maria Egiptean ca o măsură a sfințeniei mult mai mare decât a sa. Aceasta ne învață să nu ne mândrim niciodată cu progresele noastre duhovnicești și să fim mereu gata să învățăm de la oricine, văzând în aproapele nostru un potențial sfânt. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult în lupta dumneavoastră duhovnicească? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.